На морозно-блискучих тросах, наче на залізних жилах, повзе тупоносе, вилуване з річкової глибини, погрозливе диво. Повзе на плескатих гусеницях, погуркочуючи, і жерло гармати хижо дивиться у золотаву густу синє водня. Танк у баговинні, в мулі, обснований якимось вузлуватим корінням, Обліплений черепашками, поцяткований п'явками, на сійливих залізних жилках важко пливе сільською дорогою, заставляючи рвані драбинки слідів у сірій пилюці. Танк погримує траками, жерло гармати похмуро всвердлюється в соняшне бускове повітря. Жерло перевито кількома розквітлими водяними лілеями. Либонь хтось перев'язував ще на Дніпрі, коли танк витягували з води, і тепер лілеї цвітуть на шерихаті і ржавій броні, позирають розплющеними та усміхненими очима своїми. Танк пливе сільською дорогою у живому людському вінку, що сплетений із облич квіток, і ці обличчя квітки чоловічі та жіночі, обличчя квітки дідів та дітей, а ще його в'яжуть летючі сині ластівки. Лелека перелітає через цей їдучий вінок. Багряні півні бігають поміж його пелюсток, самі як гарячі пелюстки. І соняхи з заплатів перехиляються, горнуться до цього вінка, яким наче Облито порятований у Дніпрі танк, на якому вже не побачиш зорі, хоч як видивляйся, бо згоріла зоря не в бою, а згоріла у воді, присвічуючи вдень і вночі рибам та іншій дніпровській живності, перетліло її світло у млисто беззоряному баговинні. Дідуню, а де танкісти? Діто обличчям кістлявим. Також цвіте у барвистому вінку, світиться сивою хмарою розмаяного волосся, і дід такий високий, що в рівні з танком, який, здається, ось ось покладе йому на плече своє витягнуте вгору жерло, не мов би грізний птах пригорниться шиєю. Танкісти? перегодя запитує. А перед собою дивиться так, немов усе геть чисто знає про тих танкистів, тільки відповідати не квапиться. «Їх побило, га?» – питаєш, позираючи з острахом на відчинений люк танка. «Цікаво і страшно почути відповідь діда Севіта. «Танкісти?» – знову перепитує, зітхаючи, «і його долоня на твоїй голові». «А чому би їх мало побити? А танк затонува, війна. Так нема ж їх у танку, бачиш? Значить, порятувалися хлопці. Живуть хлопці, як оце ми з тобою. На тракторах роблять, на машинах. Мало де, мало що». «Діду, ви бачили? Бачили їх, де роблять на тракторах, де на машинах?» «Мало де, скрізь, бо їм почут, бо вони фронтовики». Дід замовкає і додає значущо: пісень співають, а як же? Лілеї білі погойдуються на жерлі, наче згідливо покивують на дідову річ, а танк уже випливає на сільську околицю, і людський вінок довкола нього меншає, збіднівши на багато облич квіток. Проте не бідніє на синіх ластівок, що в'ються, перевиваються у цьому вінку. Вже скоро танк пливе у полі, поміж лискучих хвиль пшениці, і гусениці побрязкують, наче долинає з кузні від гомін ковальського молота. В музей поставлять, дивуються дід, таку машинерію і в музей. Танк віддаляється, і такий, здається, несправжній у сонячному зеленому полі, Немов видиво, наче мана, яка має зникнути, вже зникає. Збиваючи куряву, танучи в куряві. Наче вийшов допотопним мамутом зі свого далекого буття-небуття. І ось тепер повертається назад у своє буття-небуття. Замислений дід